215. Cele două creații, Menoc și Getic Potrivit primului capitol din banda Hisn, Ormazd și Ahriman exista din veșnicie. Dar în vreme ce Ormazd, de nesfârșit în timp, este mărginit de Ahriman în spațiu, Ahriman este mărginit atât în spațiu cât și în timp, căci la un moment dat el va înceta să existe. Altfel spus, în Mazdeism, Dumnezeu este la origine finit, deoarece este circunscris de către contrariul său, Ahriman. Această situație s-ar fi prelungit pentru totdeauna dacă Ahriman ar fi trecut la atac. Ormaz se ripostează făurind lumea, fapt care îl face să devină infinit și în spațiu. Astfel, Ahriman contribuie la perfecționarea lui Ormaz. Cu alte cuvinte, răul, inconștient și involuntar, ajută la triunful binelui, concepție care se întâlnește destul de des în istorie și care l-a pasionat pe Goethe. În atunci știința sa, Ormast prevede atacul și produce o creație ideală sau spirituală. Termenul folosit, Menoc, se scrie M-N-O-K, este greu traductibil, căci el se referă atât la o lume perfectă cât și embrionară. După Tatatstan Stan I. Denic, ceea ce este Menoc este desăvârșit, iar Dencart afirmă că lumea era la început nemuritoare. Pe de altă parte, Bunda Hiznă descrie creația în starea Menoc, timp de 3000 de ani, cât a existat, astfel ca fiind, fără gândire, fără mișcare, impalpabilă. Dar ceea ce este subliniat e mai cu seamă caracterul celest și spiritual al stării Menoc. Citez, am venit din lumea cerească, Menoc. Închei citatul, stă scris într-un text din secolul al IV-lea. Citez, începutul firii mele nu este în lumea pământească, Getic. Am apărut prima dată pe lume în stare spirituală, starea pământească nu este condiția mea originară. Închei citatul. Cetic se scrie G-E-T-I-K. Precizăm însă că nu este vorba de o existență abstractă, de o lume a ideilor platoniciene. Starea Menoc se poate defini ca un mod de existență spiritual și concret în același timp. Se disting patru etape în drama cosmică și în istoria lumii. În timpul primei vârste a avut loc agresiunea lui Ahriman și a besnelor împotriva lumii de lumine a lui Ormast. Este vorba de un dualism de tip A-cosmic, căci în doctrina lui Zaratustra, Ahura Mazda este atât creatorul luminii cât și al întunericului. Înainte de a transpune creația din starea spirituală, menoc, în starea materială, getic, Ormast îi întreagă pe fravasi, spirite preexistente locuind în cer dacă acceptă o existență trupească pe pământ pentru ca să lupte cu forțele răului. Și fravasi se învoiesc. Aceasta atestă atașamentul față de viața întrupată, față de muncă și în cele din urmă față de materie, trăsătură specifică mesajului lui Zarathustra. Deosebirea față de pesimismul gnostic și money este manifestă. Într-adevăr, înainte de atacului lui Ahriman, creația materială, getic, era în ea însăși bună și desăvârșită. Abia agresiunea lui Ahriman o coboară instaurând răul. Rezultatul acestui fapt este starea de amestec, gumecistnă, în care se află de acum înainte creația întreagă, stare ce nu va dispărea decât după purificarea finală. Ahriman și oștile sale demonice alterează lumea materială, penetrându-o și maculând o cu făpturile lor vătămătoare și mai cu seamă instalându-se în trupul oamenilor. Într-adevăr, anumite texte lasă să se înțeleagă că Ahriman nu răspunde creației materiale a lui Ormaz cu o creație getic de ordin negativ pentru a strica lumea. i-a ajuns a o străbată și a o locui. Citez, Așadar, atunci când nu va mai locui în trupul oamenilor, Ahriman va fi izgonit din toată lumea. Închei citatul. Agresiunea lui Ahriman este descrisă în termeni patetici. El sfâșie marginile cerului, pătrunde în lumea materială, murdărește apele, utrăvește vegetația și provoacă astfel moartea taurului primordial. Nota 5 Din măduva lui iau naștere plantele alimentare și medicinale, iar din sperma lui se nasc animale folositoare. Descifrăm aici memoria unui mit de tipul hainuvele. Închei nota. El îl atacă pe Gaiomart, omul primordial și prostituata îl maculează și prin el îi mânjește pe toți oamenii. Totuși, Gaiomart va mai trăi încă 30 de ani după această agresiune. Apoi, Ahriman se azvârle în focul sacru și îl murdărește, producând fumul. Dar în plin având al puterii sale, Ahriman rămâne totuși captiv în lumea materială, căci închizându-se, cerul îl încercuie în creație ca într-o cușcă. Nota 6. Ahriman nu poate ataca și cerul, întrucât fravasi, înarmați cu lânci, apără fortărețele cerului. Închei nota.